Моменти от един събор в Търново. Тая година Търново пак низове. Нис от красиви картини изпъкват пред мен. Миналите събори са оставили светли следи в нашите души. Търново със своите възвишения, надвиснали над лъкатошна янтра, със своите приказни амфитеатрално наредени здания, лозята скитните си вили. Всичко живо възкръсва пред мен. Пак ще се потопим в един красив свят. Какво сърдечно посрещане на гарата? Каква топлота. Това говори за красотата на оня свят, който иде, в който влизаме и в който се учим да живеем. Сега се създават между душите ония истински отношения, които ще бъдат основата приградежа на новата култура. Ние сме вече в самия стан, привилите. вилите. Навсякъде спретнатост и чистота. Десетина души са дошли по-рано, за да подготвят обстановката. Станът е оживен. Присъстват около хиляда души от всички слоеве на народа. Има голямо разнообразие в състава, кое споява това нагледта и разнообразно множество, Една велика идея, един свещен огън, един зов, прозвучал в гъбините на душите им. Виждаме голям брой млади хора. Това влива в цялата среда кипеш, свежест, сила, устрем. Той говори за будния дух, който работи в това общество. Жалко за онова общество, в което младите вървят по отъпканите стари пътища. Онзи народ има бъдеще, в който младите имат усет за изгряващото и са съвпредната линия на работниците за новото общество. Народ или раса, в които новото намира отзвук, се издигат и бъдещето им прилича на изгряващо, красиво, слънчево утро. Жив и мощен е творческият им гений, а онова общество или народ – в които новите идеи не намират отглас, са изтощени. Пресъхнал е изворът на творчеството им и ни им остава друго освен спокойно да дочакат дните на израждане и изгасване. Има нещо неосезаемо. И при това, по-реално от всичко, което образува невидимата атмосфера на събора, като че ли цялата среда е проникната от една вътрешна жива светлина, която озарява лицата на присъстващите с едно сияние, с една радост, която, като че ли, е предвкусване на красивото, което слиза в света. От всички лица лъха нещо вечно живо и младо, пролетно, детско и чисто. Едни от гостите са настанени в палатки, а други в околните вили. Всичката външна работа се върши от доброволци, те се сменят всеки ден, защото всеки иска да плати своята дан на цялото. Едни от тях се грижат за стола, други за чистотата, трети за доставката на продукти или за настаняване на гостите и прочие. Всеки с радост става слуга на всички. Що е слуга? Служенето е най-високата точка, до която може да се издигне човек. И тук, и горе, няма по-висока точка от служенето. Новия ден започва. Една нова страница от Великата книга на вечността ще ни дари със своите откровения. Изток вече се заруменява с зората за предстоящия ден. Чисто небе, чуден изгрев, изобилно слънце. Като че ли цялата природа с радост взема участие в този празник. Изпълняваме утренни гимнастически упражнения. След това идва красивият празничен час. Словото на учителя. то е центърът на съборния живот. Словото е свършено. Учителя изпява няколко музикални къса като подготовка за новата песен, която ще ни даде. След достатъчна подготовка, той изпява за първи път песента «Фир-фюр-фен». Ние я повтаряме от начало по части и после изцяло. Никога няма да забравя онова, което той вложи в тая песен. Това е най-хубавото пеене на тая песен, което съм слушал. Няма да забравя обстановката. Това беше източно от горната вила при Лозята. Учителят е седнал на едно възвишение. Тая картина винаги изпъква пред мен когато чуя тая песен. Самата тя има мистична дълбочина. Чувстваш, че отечеството и не е тук. Тя е свалена от друг един свят и красотата на последния озарява душите ни. Светли точки, съборния живот, са тъй наречените разговори. Те са спонтанни, непринудени и най-естествени. Отначало подкачват разговор с учителя за най обикновени работи и постепенно разговорът се издига до високи, недосегаеми мистични върхове, дето витая свободната човешка мисъл, носена на крилата на вътрешно прозрение и просветление. На въпросите учителя отговаря с една дълбочина, от която лъха духът на един вечно реален свят. През целия ден кипи интензивен живот, между другото се уреждат тъй наречените групи. Например, събират се интересуващи се от известни въпроси – педагогически, научни – из областта на изкуството и прочее. Например, в педагогическата група има свободна обмяна на мисли върху новите методи на възпитанието. Учителя в своите беседи и лекции е дал такъв грамаден материал за новите възпитателни методи. И тия методи проистичат от истинското познание на детската природа и на законите на нейното развитие. Тук има и малки деца от най-различни възрасти. Нима те ще останат незасегнати и пренебрегнати? С голяма грижливост и любов пристъпват към работа с тях някои възпитатели и възпитателки чрез игри, песни и други упражнения. Всички пропити от духа на новото. Хубав слънчев ден, синьо безоблачно небе. Всички се опътваме към старопрестолния град. В читалище надежда, учителя ще говори. Салонът е пълен. Цялата търновска интелигенция е тук. Тържествено се носи вълната на новата песен над нас. Тя преминава през стените, разлива се над града и в целия свят и носи навсякъде надежда в бъдния ден вяра в великото, което крие човешкият дух и което чака да се изяви с всичката си красота. Новата музика акордира и обединява душите. Учителя почва да говори. Говори за мировата любов, за космичното съзнание, което се пробужда в човека, за новия живот, новото човечество и свързва слушателя с един красив свят, който слиза на земята, за да стане действителност. Словото му раздвижва дълбоките сили на душата и буди у нея подтик за работи, за реализиране на тая красива картина. При вечере слънцето залязва. станат добива друг облик. извъздуха въздуха се носи нежният аромат на хиляди цветя. Провеждат се отделни разговори за преживяното през деня става обмяна на мисли, на опитности, на проекти за работа и прочее. Няколко часа по-късно е отихнал целият стан. Той е на почивка. Разхождам се край палатките, съзерцавам горите и звездното небе, Тишина. Всички вие сте дошли тук от близки и далечни места, за да се опознаете и за да получите ново прозрение за живота и нов подтик за творчество. Вие жадувате за един нов ред на земята. Вие работите за една култура на любовта. Това, за което са купнели всички пророци и вдъхновени души, вие искате да стане плът и кръв на земята. Вие искате да работите, за да направите живота радостен, пълен с светлина, с музика, с поезия, с дух на братство, с дух на взаимопомощ, проникнат от едно небесно сияние. Бъдете ведри, със светли лица, понеже бъдещето е ваше. След дълго лутане, човечеството се пробужда и налучква вече правия път. Досегашните разцъфтявания на културите и техните катастрофални рухвания. Са били все опити на малкото дете да стъпи на собствените си крака и то пак е падало на земята. Човешкото развитие влиза в нова фаза. Радостно гледайте на утрешния ден. Вие не сте празни мечтатели, а стрес в поглед за законите и методите, които могат да изкуват една по-добра съдба на страдалческото и обременено човечество. Иде ден, когато завинаги ще бъдат обърсани сълзите от човешкото лице. И нощ няма да има вече. Слънцето никога няма да залязва. Съзерцавам звездите. Вслушвам се в музиката, която слиза от звездните сфери. Тя ми казва Заледените реки на земята ще се размразят. Цветята ще се разцъфтят, Отново ще протекат. Благодатни извори през пустините и ще ги превърнат в китни градини. Новият човек, като дете, отново ще се свърже с цялата природа. Не ще проговорят цветята, птиците, планините и звездите и той ще разбира езика им. Списание Житнозърно, 1937 г. книга 1